kam pjesë të veçmeira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. A vë ju pyesin, çfarë do bënin kur të rritenin? Si përgjigjeshit? Iri. Se nuk e di, domoshta në kontek të, të ndryshëm mund keni, por shumon kam bënë re që djali im është prej disa muajsh tani më shumë i vendosur që do të bëhet ndërtus. Mm, o, oh, uh. po ndodhen rreth sin. Po, ai ehm uh, kaloj nga Rolling Hills një ditë edhe tha do bën. Jo. Bëshaka, çka këto? Kakto? Kakto formuset, këto tullat formusë, apo thjesht. Pa. Tip Lego, nuk janë eksaktësisht Lego, kështu building blocks, po. Ehm, um, Adventon më ato. Mm. Po ndërtojnë gjëra shumë bukura. A ose më duket mua se janë mihatë, thonë se është ajo kështu eh uh, por por aty i pëlqen procesi i ndërtimit. Kru që sjë thot do bëjm ndërtus. Nuk e ka tek leku. Sidomos babi e, e. babi kur unë pleqëroj me timbir ndërtus. ë uh, kjo dai një gjë shumë e mirë. Se më thën drejtën e jeri kam saqosh i kam filluar për pasurimin tim se të gjithë androrojm që do pasurohemi një ditë, kam filluar të vajë shpresat të imt. Te imbir. Do më jë. Po si bëhet thjesht. Në një jetë, domethënë, edhe e nesër. Um, se kështë shkonë, njeri u sa si do të vetës Ja më vonë, ja se E ke përmësishë pasaj e kuptonë që jo E thëmë do shta ky Do na në anë tjerë në Dritë <laughs> po. tani, tani, kjo është pjetëja Pra, aji përgjishët në dërtus Unë doa dhe të pjesë ty Dhe gjuhësi dashur Jerin e dashur këtu Altinin e dashur ati Oltin e dashur ati e matan se në qita shtu Të qitë dhe dashur i tanë Se si përgjishështë Kur ishtë të veqëll N Qfar do bëhesh kur të rritësh? Dojtë të pësë mame Si të mame në asju? Jo, mbaj mënë dy gjërat, pak thënë Filim ishë kam dashur doktoresh Kërësim tare Jo, doktoresh, nuk e diarështu e mqe Asa e kam dashur shumë mësueshe Diri sa e bëre një shkollë dhe dole mësueshe mm. A në konë që dojtë të bëhesh e drejtoresh? Qfar uh, Dok institucioni? Ah, doktoresh <laughs> Doktoresh <laughs> <laughs> Nuk e ja, fshimë këmë të ceptin atëre të drejtore blokush thash, Eu não sei se eu não estou. Se eu não sei se eu não estou. Pies, se eu não estou. Falei-me-me-os, tipo, que eu não estou. Estou a ser a não dar conta, acho muito. Então, doktores, eu também me suse. Quisem ganhar, senhor? E eu, de de pra pra de... sim... se não vai muito, se eu não estou direito. Eu não posso... Eu tenho controle em mim, não sei o que estou. Controle? Se doktores, eu acho que estou desvixo. E eu acho que estou... Olho ao sangrio. Olho ao sangrio. Olho ao sangrio. É direito. Altini më jepën me thën drejtën, janë tipiket e gocës. Po, po, po. Kalon te Alta. Mije. Altini gjithmonë përjashton veten. Nuk është kalion... gabim i ri. Altini ka bëdorin. Ai ka lënë të pesaund. Kur ishte vau që në një këtu në një dëshir? Mbajmën si zbajmën. Po çfarë për shkak? Pilot. Pilot. Bravo. Unë kisha shofer, unë kisha një mëlçend helikopteri. Gardim vjen turbto them. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na e prrente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Të të javës, nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora shtatë dhe i në dhirë This is Klab FM Ho! Hola! Mirë mëngjes Mirë mëngjes Mirë se këni ardur Mirë se vini i mishda shurë qitë në programin e mëngjesit Këtunë në klubin e mëngjesit Në bale dhe Klab FM në një qimti ka atër Edhe në ekranin e klab, klab të vës Hello! Mirë mëngjesit Mirë mëngjesit Mirë mëngjesit Mirë mëngjesit Mirë mëngjesit Mirë më Përgjith juve që jeni njësën nga tursin të tiron Edhe ju që jeni nga tirona për nëturës Me mjes mm. mm. mm. Sot që nuk duhet asë qatër me vete I ke duar të lira duhet, Një nga të ditët e mira e, Do filloj me më mbërësira Shkemi i jeri Mirë bleni Si shko në gjeri Shumë shumë shumë mm. mirë A <laughs> të kalon në kreri, apo të i për gjel Uh? A? <laughs> mm -hmm. At kalon Kerry është i di. Jo, jo, at kalon Kreri, Kreri. Ah, Kreri. Uh. Ske <laughs> kemi Yeri, <laughs> skuajeri. Neverflow apo të kalon Kreri? Oh je. Yeah. Apo shumë gel, kemi cel që në mëngjes. No. Me një cel. Oh. Mm. Oh je. Yeah. Nice. Nuk isha gati për këtë, po, atini mi, mi plasë më në kësu Unë uh, un isha gati për I need a doctor oh, oh, oh, oh, <laughs> yeah, yeah. <laughs> Këto janë pjesët bëtë mira të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë premte Nga ora shtatë dhe i në djetë This is Klub FM It takes a certain kind of man With a certain reputation to a lady cash from a whole entire nation take my loose change and build my own space station can't be good again man. ain't no refuting or no disputing I'm a moderate dispute some contract disputes to some brutes in Lovutin act high for loop while my voice put the boots in do the game party like a Russian end of discussion Dance like you got concussion on Put a doll inside a doll Party like a Russian Disco seduction The world just to keep my ship afloat and i never ever smile unless there's something to promote i just won't eat mouth sparzybar are like a concussion end of discussion they're like he's got a concussion all oh. hope Do janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Prishtinë, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Se kush A? ka parë dikën? Ah, se kush ka parë dikën? Po blendi. Se kë kam parë unë në fakt. Mm, mm, mm, mm, mm. Kam uh, kam parë dikën. Kështu që jam uh, jam i gënjshëm për të luajtur me ju. Dua të luaj edhe me Mish Stan që janë në dëgjim. Mishtashur, Loja funksionon në t'il, e thjeshtas, në fakt, unë kam parë t'i këtë. Dhe... Jeri, Artini, Olta dhe Lori, do t'bëjmë pyetje në lidhe me kë kam parë unë, për të gjetur se kush është aji. Në rrasë se ata bëjmë pyetje, të cilave unë do t'u përgjishë shëha me po, pa. Kjo është tingulli që do t'xohet. Në rrasë se ata janë gabim, unë do t'u thëmë se janë gabim. D'akord? D'akord. Okej. Okay. Okej. Okay. A derë nisi programin me Jerin që bën pyetjen e parë. A është mashkull? Mm, është mbizotë? Mm, bravo Jeri. Është moderator? Jo Jeri. Është gazetar. Njo, altin. A, o, është, uh, është <laughs> jo Aldin, apo mos. Është është shoku i jot. Jo, patë un kam respekt për të, por nuk e shohui. Nuk e ke shok. Jo, ja, nuk. Është. Jepe uh, Lori. Ësht politikan. Jo tamam Lori, uh, jo tamam, ë e ka lën, le themi. Okej. Okay. E ka lën. E ka lën. E ka lën tani mi... së fundmi? Jo tamam së fundmi. Të së fundmi na ishte ka ka disa vjet që e ka lën. Altin. Altin, një politikan që e ka lën politikën prej disa vjetësh. Por, por Atër kjo është 65 Këptohet i qka mm. <laughs> uh, Kjo një het me zanatin e ti okay. Më temër se sa si politikan Kur i thonë njështë ditë ose kur i dritonë Kur mendojnë për të ushtarak, ushtarak Ushtarak është e pasak, në dijen keq Po, mund tjet doktor Se zakonisht Doktor është oh. një mjek Bravo, është ta e kërratë në ti prapë <coughs> uh, Me thinja Ka thinja, por... Ka thinja. Por, uh, por... Ok, po ta që që ka thinja, min që ta të... E... Mm -hmm. uh, mos... Uh, I fitnonë gjë emir me H... Ja, ti më ndonë Halim Kosovën, pa. nuk ësha që thinyur sa Halimi. Okay. Sa doktor Halimi. Atere... Huh? Uh, para para dy mishit ka qënë Ministrë të Shëndetsia. Dersë gjeti. Eladatia. Ja, Ëh, uh, bravo lersh, Lori, bravo. Fillesh dhel pros pulën në goj. <laughs> flitet për. Dëgjoaj, tashi po ha vetëm pul pulat, po flet do do arritë kockan, ha. <laughs> flitet, për, uh... flitet për flitet për për Partin Demokratike gjithmonë. Jo, ka qenë Partia Demokratike, është, është akoma. Jo, jo, jo, jo, jo. Se nga, më se nga. Lori s'na bëre në emri o Lori. I fillon emrin me T. Jo, jo, jo. E ke gabim Lori. Je gabim Lori. Si nuk e ke? Nuk është në Partin Demokratike, aty unë gatrove. Ka qenë ministër Bos, ba, ba. Në shëndetësi, është Ashtë mjek Jep ijeri Por nuk aqen me pëtën është i gjatë? Tjeka, kam... oh. Nuk do them, uh, i gjatë i shkuë E bërë i gjatë, nuk është i shkuë Këni unë kam një ide, po nuk më vjen e mërë Dakord, po <laughs> kjo nuk të mëndibon <laughs> Deshpesh në televizor Nuk, uh, nuk i kujtoj të të të okay. mërë Me gjithë e kaca kohë që s'kisht dal, po, uh, mm, e dalë, po... A ti? Kuska qenë, saminjës rrashëndë e cije ka pasë Jep jertin se të unë Përbërësh, nuk diskutojtë Nuk diskutojtë që është burë Asponës në vjen emrës jeri E kam në gojtë E sak nuk i vjenë, bravo është da me lësë Vjemi me së Bravo bravo, e ka qëtë rogëta E putani vete i gjete është Qarjen, drejqen, bravo që Sishtë e tritan shë e, përsa e në Ja nuk ishtë e tritan shë e, përsa e në Dobse doktor është Tristan, doktor. Po, doktor ë, doktor. Vërtet e keni? Kush po del? Doktor. Po, po jo më çad doktorin. Se Tristan s'eu nuk duhet si doktor. Po çka doktorin? Mund të duket, po tregoni një habit jashtë akon. Ësht doktorësi. Doktora i. Çfarë më çka por ai? Po jo nuk ka bërë gjë, pas një herë nuk e kemi. Po nuk ta hip ka përshtyrën doktorin pra. Ja, prandaj tha ju fut politikës. Nëse Doktorën politikë i kemë paturën e Berisha është doktorë? Pa, pa, pa. Pa tos në në doktorë? Pa tos në në doktorë. Doktorë zemrë është, e kam pjerën, doktorë i zemrëve. Këto janë pjesët bëtë mirët e javës, nga klubi i mëngjesit. Live nga hënën e të prente, nga ora 7 dhe i në djetë. This is Club FM. Died last night in my dream.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 Vetë më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na e prente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Ndalu një moment, lërë punën, shiprë rreth teje dhe përqafo ata që janë aty për ty. Në emër të Zotit. Ata që janë aty për ty. Një moment, e? një moment ndale punën, edhe përqafo di këtu për ty. Shikoj për, për ty. Aha. Olda. Olda, çeka. Po o, po. E morë në zemër shprehjen e ditës apo? E mor apo? Zdi këtë për çafon. Një sekondësh. Po më kërkoja më të shpara, ai është problem i mirë. Edhe një herë Olda. Ë, <laughs> uh, dëgjoj yeah. më vëmendje. Jo jo, jerin e di un po. <laughs> Hapi veshu ti. Kujdes. Në emër të Zotit, ndalu një moment, lër re punën, shi për rreth teje dhe përçafo ata që janë aty për ty. A ka ndonjë problem këtu? Tjake ne me zot. Bon. Oke, vani me ne. <gjitim> ne tira për të dhënë një përjafim. Është pak, le ta themi, pak uh... <gjitim> Fajim. dramatike, ashtu se, se mund të ishte edhe por por çfarë voti kjo që është mirë ndonjëherë. Mund të themi kjo, por mua prandaj më pëlqeu, sepse nuk servon drejt. Zoti këto është për të gjitha, kështu që për një moment sepse ne na zë rutinëna e ditës, mendojmë se duha ta bëj këtë gjë dhe mbarojmë një punë dhe pastaj zëm një punë tjetër dhe asnjëherë nuk e bëjmë atë që mund të jetë shumë e rëndësishme për ne. E saktë. Bravo Ieri. Faleminderit. Shiron mendoj që në njëra mënyrë. Një Mosë, mos <coughs> e mundë Martin. Unë mendoj se mund të shoqëronim Që stoo, i jepi edhe një herë tani kur ta me me këtë bazë muzikore që do të bëm. Në emër të Zotit. Ndalu një moment. Ja, po jemi. Dobrë, po ja, është ja, pra, ja, shumë nuk më nuk shkon ke baba. Nuk shkon? Ja. <laughs> Lërë punën. Shi për rreth teje. Ja? Dhe për qafo, ata i që janë aty për të Parim derit! Nuk ishko në shumë Parim derit, kjeri! Bravo, jere! Dhe tani, mishtashur Njëse kënda kemi një, ndoshta e zëmën mirë Tëtum... Baun Gati, Olta? Gati Dhe tani, Olta Mishtashur Imaqino, atinë se kur t'kishim Kishim, na kësherëndo një Kutikun se të shfarë këtu Në një keqe, do me thonë Dhe na ishim fikur të qita Fajlet pam. Ne mos kishim as një lloj muzike tjetër përveçse kësaj. Edhe do duajë që motin, shprehjet. Oh, yeah, yeah, yeah. Edhe si bazë e përdornim të vetmen që kishim. Kështu që mbas i mbaruam me shprehën e ditës me yeah, jerin. Yeah. Tani është koha për të dëgjuar me dashur nga Olta <laughs> motin. 13 gradësh në këtë moment. 26 do jetë maksimale për sot dhe vetëm 3% shance për shi repeti 79.asnj pik <laughs> Bravo Olta. Faleminderit Olta. Mbaruanim mm -hmm. me këtë? Po po. Okej. Okay. Mendoj se mendoj se mm -hmm. shpëtuar. Ne di se ajo duhet të jetë vetëm e bazmë mirë pa baz. <laughs> Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Prante, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. <laughs> kam pjesë të më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Tini më kush mirë. Çfarë është çfarë është ajo që Komiga? Mua mirë më duket. <coughs> jo iri. Sa dini nuk ishte këtu? Nuk, nuk, nuk, nuk, nuk ishte këtu për të lexuar për pulat e mbushura me kokainë, prandaj qesh ashtu. Si ti, si kam marrë gjithë lajmet që më qesh. Pulat e mbushura me kokainë. Po, po. Uh, po sa i këto se... me çmimin e pulave normal apo? Kto janë uh, jo janë jan, dy pula për darsë. Jan, so. jan pak të shtrenjë. Ka mbështytjen rreth uh, 9000 g. Ja. Uf. Ë uh, janë të mbushura me pislliqe, më i thashë. Shkon 300 lek pulë. Po po. Ë uh, Policia italiane ka kapur 19 kg kokainë brenda kamionit të mbushur me pula që vinin nga Brazili për në Durrës. Wow, kanë gjetur në Itali drogë nga vlerën e 4 milionë eurove, dhe ishte e wow. destinuar për grupet e trafikanëve që veprojnë në Shqipëri. Po jam i sigurt që ata të kontrollit ushqimor me siguri do gjenin këto pula. Po nuk dish dot. Edhe sigurt mos edhe sigurt u kishin kaluar italianëve me laboratorët që kemi ne tani. <laughs> Në të dogana nuk kalon është laborator i lidur thjesht është i lidur me një zorë dhe aji mjeshtri e fukë të zorë në hund edhe thëthim po erdi kokain ndaloet e jam i sigur që e si thoni ju mishtashvi që nga gjion dhe ishin kamrë këtë purja po po pa tjetër ja është i lezoj pak nga kjo a që edhe në policist italiane kapin 90 kg këgajin të pasër brënda i kamionin frigor i ferik që kishtë për disenacion po urtine durstit Ja vjen sigurisht një market pranë lagjes tuaj. Droga ishte e shpërndar në 17 pako që ishin fshehur mes pulave të ngrira që vinin nga Brazili. Nëse kjo drog do, duarte, shqiptar, lera sajnë, do ka të kalonte në duart e trafiquantëve shqiptar, vlera e saj në treg do të kahte shifrën e 4 milionë eurove. Sasia e kokainës ishte e futur brenda kontenierit që vinte nga Paranag... Paranaguá e Brazilit, Paranagua, ndoshta. Ëh, dhe do shkarkoin në Durrës. Zbulimi ka ardhur paraditën e diheshme nga oficerët e komandës provinciale të Guardia di Finanza në Reggio Calabria, së bashku me funksionarët e zyres së mashtrimit tregtarë agjencisë doganore të Gioia Tauro. E gjitha janë Itali, pra, në italisht, pra, do të ngangeshun në Itali. Ata mendonin se do kalonin kollaj, domoshta. Ta kujtonë nën Shqipëri, mund të fusësh. Po, po. Kollaj kësu. Ndaj fusësh drogon seshit, pa bash, bash. Një program i plot i BES i është kushtuar vetëm laboratorëve. Se ke idenë. Janë sa gratje. Elaboratori kontroli të kanë të kjarë Të të të të të Nërëbë Që që shemë Nuk di nëse njerëzi ledzojnë në këto, në këto lajme Nëse ledzojnë mi në disë reshtave Edhe fillojnë pasaj kriënë opinione që Në Shqipëri hynë qdo gjë Ose kutim të një sekabër shumull Kanë di gjuar edhe, edhe që dira të tipit Që kompanit së aktuarë anë bajnë njerëz në punë Vetëm për të falsifikuar data Të produkteve për shumull Ta E... Uh, dhe kam gjerë dhunë. Por nëse ti di John këto her pas here, her pas here, her pas here që thua këta do vijnë me kaç, do vijnë me kaç. Kreon përshtypjen sigur sigur gjërat mund hyn kollaj këtu. Sigur në doganat tona mund të korruptosh edhe të fusësh, po themi, drogë apo mbetje toksike apo plera apo Fertu apo gjithë marrën gjëra. Por nëse ju krijuat kjo ide, është thjesht e gabuar. Thjesht nuk keni informacionin e dur. Përgjithësisht jo, po. Charlatan të pa informuar, po. A dhe përdorni mendimin kritik për të bërë lidhje logjike midis gjërave. Sugjerimi është të mos mendoni. Dhe kaq. Është më thjesht. Më ka thjesht nuk mendon dhe pastaj çdo gjë është okay. Ti je më lumtur. Si thon, ignoranca është lumturi. Ëh. Mm. Ignoranca është lumturi. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Prante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 pjesa më e dëmtira të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natë prante nga ora 7 deri në 10 this is club fm jepimi prap jepitini fjala juaj vajza ëh mm. shtë diçka që shihet po është njëri njëri ja ja më shkafsh ja ja oh ja është një send mm, teknikisht do thoshë send teknikisht një send po Është send që përdoret në kuzhinë. Jo ja, vetëm. Për gatim. Uh, Ën kemi në shtëpi, ja, është ja. një gjë që e mbajmë në, në shtëpi? Po mund të kemi. Tirike. Po mund të kemi? Unë kam përveç. Kan kanë kanë të gjithë praktikisht? Për Paska kjo përdoret për lëyrje kokë. Nuk kemi qenë në të shtëpi. <laughs> <laughs> jo. Ja. Është një lloj ene? Jo. Ja. Ja. Është një send pastrimi. Jo. Ja. Pa uh, transporti. Ky send duhet ja. pastruar blendi. Herpasere. Ës po jo ja zbukurimi. Po ju jap një ndihmë. Ës zbukurimi. Fillon aty. I, i merren pluhurat herpasere? Ës këtë duhet. Po ju jo ti marrësh pluhurat si tavolinës. O. Ka një mënyrë tjetër. Ju javes një ndihmë prap. Ju jo ti marrësh pluhurat si tavolinës? Mhm. Mm mhm. Mm po materiali është, është i metalit, i bie pra. Po, jo delikat, por është i veçantë. Në llojin e tij. Ës, mos është kristal materiali. Jo, jo, jo, nuk valido. Mos është si tip, po themi si këto lugët ndonjëherë duhen pastruar këto? Jo. Jo. Argendur, a ar, është diçka e bërë nga dora e njeriu, është shumë e bukur. Pra. Jo vetëm nga dora e njeriu. Është më sëpër. Është edhe makinerie, edhe makinerie. Është më së drejti. Ta... Jo. Ja. Jo. Po janë ato të vogla që bëjnë njerëzit to... të hmm? censot. Ç'po mendon ti? Statujë të vogla? Jo, jo, jo. Jo. Ëh, ja. ja. uh, banuresh po, dinë statujë vogël si një orë ndihsi, një mm -hmm. ëh. Është më. Via po shkojmë në një baret në sallon? Po. Ti dashikon njerëzit. Sëlla me p për ai. Ti dashikon, nuk është diçka që varret apo që mbahet. 1 q, 1 q. Me q fillon. Q. Q. A dy prej balte ose pastelani? Jo, jo, jo. Pastelon jo, po fillon me q. Kujdes. Ç, ç, ç. Ja. Keramik. Jo. Ja. Uh, nuk është diçka që thyhet. Jo. Ja, jo. Ja. Edhe nuk, nuk është diçka si qypi që ti e vë aty dhe është. Po pra se mendon që të vend nuk varet edhe as nuk varet as nuk vendoset diku për ta parë. As qypa, edhe më që nuk thyet as qelç. Pan, çimento apo jo? Ja? Jo. Ja. <laughs> jo. Ja, është ja. është uh, çmimi që paguajmë me dinë. <laughs> Mbulon çimenton <laughs> <në> eltinë. <laughs> Bravo, Iri. A, më nai një çelës dorës së gjithë. Sa të doze? Është i qartëri. Po dikur përdoroshin gjithandaj, jo vetëm koridor. Edhe kurri. Po deri nuk do të jetë në kuzhinë. Faleminderit shumë. Të lutem. Na da gafi. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na të premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM.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 Fuck fake friends we don't take outs we just make ends when y'all follow we just make trends i'm right back to work when that break ends yeah. Ooh, it's just me myself and i solo ride until i die cuz i got me fly got me for life, me for life. Ooh, yeah. i don't need a hand to hold even when the night is cold i got that fire in my soul the strangers So get the fuck off me, I'm anxious. I'm trying to be cool but I may just go, hey, just say fuck you to all of your faces. It changes though not that I'm famous. Everyone knows how the Swiss dollar's dangerous. But I love it the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. I found how to cope with my anger. I'm swimming in money, swimming and look at my liver is muddy. But it's all good, I'm still sipping this bubbly. This shit is lovely. This shit ain't random, I didn't get lucky. Made it right here cuz I'm sick with it cutty. They all take the money for granted but don't wanna work it tell me not isn't it funny it's just me myself and i solo right until i die cuz i got me for life got me for life i don't need a hand to hold even when the night is cold i got that fire in my soul You know I'm great, but I'm broke as hell Having dreams that I'm folding cake All my life I've been told to wait But I'ma get it now, nah, yeah, it's no debate yeah. Ooh, It's just me, myself and I Solo ride until I die Cause I got me for life Got me for life, Ooh, yeah I don't need a hand to hold Even when the night is cold I got that fire in my soul Në pjesët bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prente Nga ora 7 dhe i në 10 This is Club FM Atere, dani kemi uh, Mishdashur këthimin e shër radios Edhe unda e altini kemi një fjallë Vajza duhet na e zbulojnë Nëseja dalin dot Po si djet Ha ha ha Ersën fjallë e ju? Jo ja. Një gjë që haët Jo Jo, për shumë në shtiriri Në kështiriri Në kështiriri Ashtë shihet me shtu lirë damo shihëm nën që io, po teknikisht po varet po teknikisht me, po, në mënyrë që ajo është bukur teknikisht me teknika me teknikat e dhura mund të shihet me sy po është një pjesë e trupit të njerëzit teknikisht po tash jo jo jo por ja shtohet me saratë jo tamam jo tamam një pjesë e trupit të njerëzit më tepër si një jo jo tamam ka lidhje me njeriu por një pjesë e trupit jo një pjesë e trupit është një organ jo jo jo prandaj ato po trem nuk është një pjesë e trupit në atë formë atë kemi këtu në studio ka të bëjë me njeriu thënë A kemi këtu studio, jo, është kemi. Njëri <të> veçan, po, po eh? Është një njerëz i veçantë. Po që nga frikshëm tonë. Është një njerëz i veçantë? Jo, nuk është një njerëz i veçantë. Jo, jo. Është një gjë që, që ka të bëjë me njeriu, po njëri jo një njerëz i veçantë, jo një njerëz vet. Si më thon Jeri, ëzm shëndeti. Ose pa. si shëndeti? Mirë, si shëndeti. Ton? Ka të bëjë me njeriu, po nuk është se shihet tani në një formë shihet, është një, një shëndet smi duket. Ë? Po. Por ideja nuk është organ, nuk thua shë. Por nuk është, nuk është një organ, organ i shëndetit. Por ndeshajë kanë të gjithë njerëzit? I në farmë mënyrë? Jo, nuk e kanë të gjithë, sa e kanë sa se kanë. Oh. Uh, ka të bëj me moshën? Ka të bëj me edhe me moshën ka bëj. Jo, nuk ka të bëj me çuna apo got. Të gjithë kur kur lindim e kemi, por rrugës rrugës e humbasin. E humbasin. Po. Ëh. Nuk është një gjë që njeriu e ka për gjithë jetën. Sa njerëz e kanë për gjithë jetën? Sa njerëz nuk e kanë për gjithë jetën? Oh. Sa sa njerëz që duan ta ta mm. ken gjithë tjetër. Po, e tër, është vërtet. Është zgjedhje, është zgjedhje e këta njerëzve. Zgjedhje. Po. Mm. Ëh, uh, uh, është një status që ken dorë ti. Në një formë standardizim mund të themi, një si njerëz mund një jetë një kështu me këtë status. Be. Që do të thotë që ky është Be. Beçar. Jo, be jo, jo beçar, jo beçar, <laughs> jo beçar. Jo. Që be thamë, si shëndeti? Po, po. I shëndetshëm. Njerzit e kanë të gjithë kur lindin, rrugës e humbasin, sa më shpejt sa më von, sa e mbajnë për gjithmonë. Çi, ç'u bërat e merim tani. Po, gjë. Gjë, çfarë gjë? Çfarë gjë? Tjerë nuk e ke. Tjerë nuk e ke për shkakun. Po si? Tjerë nuk e ke. <laughs> <laughs> si? Unë nuk e kam. Ja, asojtas e ka. Wow, asojtas, asojtas, asojtas. Jo, asun. Do dëm dëm të sheka para nga këtë shijojmë. Ne nuk kemi ne kemi. Ne e kemi brektisur ke, të gjithë Në një farë më njëre, po Onse, konsumuar, se të është Konsumuar? Po, po, po Në është gënyu e të farë që unë E kemi konsumuar mm, në qëtë të tjë mm. Ka më shtime që olëta më në para uh, Ambra, ha, Me vë vilon, bravo! Poshtër që jam Olëta më për para Si ishte kjo Folëm pak më pare, për para, por atë govëtë dhe olëta, eke përë të fysh? Jejeje <laughs> yeah, yeah, yeah. Kodit që altinit Altinit Mos vërdorën Oke, u mërmesh Eri shkëm të këmësiram që da shumë duha liba uh, me 9.30 <laughs> minuta në <na> klubin e mqesit në klab e femi një një një një një një një I kush më nda shresi për 400.000 dolarë do të bësh një bësh një bëh I'm guaranteed I can play your mind once night I'm alive in I thought I love sign guaranteed I can play your mind you you'm yeah, so there as the youth had I guess you're digging the show I'm mm in my own mind I feel my own mind I'm in my own mind I feel my own mind Tell me I'm too crazy you can't take me can't take me Tell me I have changed but I'm the same me Don't oh say me Këto janë pjesët bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 dhe i në dhe This is Klub FM Mirë mëngjes E mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Mirë mëngjesit gjitha Në valet e metalizuar atë Klub FM në 104 Edhe Mërë në e kratin e kratin e kratin e kratin e kratin e kratin e sërjën tim Okej Të ti? mm. um, okay, më dhënë në qartë pasër fort po metalik Shusikur dikush kanë ngritur trebol Nuk e di pse. Ë, uh, treble juat po, po? Yes. Po ashtu quhet, por uh, jë jo, okë, okay, jë jo, okë. Okay. Jam uh, jam okë. Okay. Jam shumë mirë. Ora është 7:00 fix, mirëdashur mirë se keni ardhur në klubin e mëqjesit, në klavë fem në 100.4, ja ku jemi edhe për ditën e sotme. Mm -hmm. Un blendi me këtë zonjushën këtu. Jeri, mirëgjë. Po, është ky Zotrin. Edhe që, kishtat, që podenë, kishtat, eduard, ka ngritur dy kishat për gjithë juaj që do të thënë ka ngritur dy kishat nëse dy Eduardo, ka bërë 2 v për fitore, mm -hmm. viktori edhe për ty nuk e di për çfarë uh, për... Po mirë duket më përgjisi, më gjësit gjithë dhe <laughs> <laughs> Nuk e ti që më ndom uh, Me dy gishta, me dy gishta Olida E ta mirë më gjësit, me natër Olida në fakt ka qenë ashtu uh, Olida La, edhe ja. kërsi ka ngritur të... <laughs> ja e që a fut kote E ka në... Si, që a fut kote O ja ma Që ja, keb, e ke bërë hasha ti Liri Demokrat. E ka bër hasha e ka. Pont e kisha që. Po s'bëhet fjalë. Po lër tani ti të më flasim që jena. Mos më plagt lutem. Shiko. Të <laughs> gjithë kanë qenë <shen> demokrat në një kohë. Po flasim që ti e ke bër hasha. Po nga që s'përfitova gjë e thash dorë me partinë time. Vendi. U kthye me Partinë Oltës. Po. <clears> Quhet <throat> ndryshe. FO. FO. FO për opposition. FOP. Oh. Jo. Familja e Oltës. <clears> Viz, viz poshtë më falë, viz poshtë parti Kemi dhe Lorin Terezin këtu mene, sotë në mqes Mi mqes i Lorin Mi mqes i, mi mqes i Mi shte ke ardhur, qa bën ti? Bitch Mën të ulesh? Jo Ulu Ulu më Më thua, oke, ashtu Se tip se Lorin i sajë që i flasë në rritë, kam Ka instiktiva, ka nga shkoha Nga respektiv Respekt në emisionin përsa Ose <gjubi> ndaj misionin, dai. Dai, kur këto janë vetëm transvetin çuditrish. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Prrente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. see but now i'm blind too to tired too tired i walk away this time please you're safe in my shoes you just might see what i got left i got it all to lose i'm such a fool get yeah. let's go And take this we will be together them they're joking hold on to my hand if we get lost I'll take your hold and I'll go back back back back back where I belong I'll go back back back back back where I belong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 Go back back and go back where i belong Stuck on my mind feeling just like i feel every single night Every time i like a movie scene Right back to the start right down to where it burns When you feel my heart Let's go I can't take this We will be together Let me taste your kiss Hold on to my hand If we get lost of take a hold and I go home back This love I can't take this We will be together Let me taste your kiss Hold on I'll take you home and I'll go back Back where I belong I'll go back Back where I belong Oh now I'll go back Do janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Oçuni hiqe pak kokën tuaj se s'po shoh dotazi. Të lutem, të lutem, të lutem lëre çfarë ndeshje, nuk kam të ndesh. E lëgo pak kurse. O të lutem dashim vjet shoh ndeshjen. Çfarë po? Po ti që ngadhe kokëmani. O o o dia, çovim ndeshjen tonë. Po shive më unë s'po shoh dotazi. Ora s kam ç'i bëj kokës unë, ç'dom kokën. Vazhdo tëç Oçuna, ej. Oh, ej, po kudo. Honda. Ej, po Honda atë rast, po hum gjithë neshin tani lutem largohu. Po pa tani çfarë. Okej, shikoj shikoj shikoj. Kthe paska kokën si televizor, vetëm që nuk është as zgja. Okej. Dani, po fangen 15 minutes of menje. Po çelimë në Mërsi Mondial. Ora del savu muzë. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Tash stop. Tash um kokazis, vazhdim kokën. Okej, po nuk shohim gjë më. Ua, mirë. Do të shohim edhe ne, po hajmë sherrin brapa. Amin Çikmon shock. Papi në qikë më se të duham të qikëm dhe në E po ku të shkojmë urra? Onë duha të humba sa zjëmër tani... oh, oh. <laughs> Ta një kuj në la fare pa a zjë të një Igu parë, Igu Igu në deshje qëmë Tëshin që u hapë kytë pas kanë Igu lëtë arët Qa nëshë bushinë i? U hapë koa? Sa është deshje? Ma një shok që është në shpita pyrë Sa është në deshje? Okej, kështu që njësëm nga kjo situatë Titullin e një këmje shumë të një orë. Këto janë pjesët bëtë mire të jabës, nga klubi i mëngjesit. Live nga hënën e të prende, nga ora 7 dërë në 10. This is Club FM. Standing in a crowd of room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything. Në pjesët bëtë mira të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prente Nga ora 7 dhe i në dit This is Klab FM Ua, ua, mëngjesi Mësini ardhur në klubin e mëngjesi Në klubin e mëngjesi në valet e Klab FM në kallar, në qimbi qadër Në ekranin, në klab të vësë në mëngjes Abrejës të si zithem qitha unë Good morning gë. Ha, ha Ha, fa ha. Qëtë hamë? Um... Ha, fa, fa Qëtë e... e saltin Boing Tani do të... Džem da një her mis nashur Këta... Mi si se do të të përës një her oltë Pa urdëra Në se... O, falem derit, falem derit, blendi Nisë takon, edhe një her, edhe një her O, falem derit, falem derit Okej, okej Jej, hajdem pak to Afro pak? Pa Okej, tani Urdëra blendi O, falo oltë, ajo dhe Dori, dori, dori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 in by and they'll be with inside just awake and for no a wild the chase and dogs will be dancing in the darkness cuz we're coming to whenever you need me i'm behind and i promise to take your e të bëtë mirët e javës nga klubi i mëngjesit. Live nga hënën e të prende, nga ora 7 dhe i në dhjetë. This is Club FM. Mm, e hebin po. Shara dio, loja i që vendos djend kundur vajzave në kërkim të një fjallet të vetëne. Blendi të rëgëm fjallën e altinit, po bjend akordës. Woow, na fillo ca seri më shumë, woow, u bin at park në gjendje. Vazhdoni vajsa. Ha, prap 1 me 1 dolëm. Ne volla. Okej. Atëre. Jennie gota. I jepi Eri. Ës send? Jo. Jo. Ës një ngjarje? Jo. Jo, nuk do të thoshash një ngjarje. Ës diçka që ka të bëjë me njeriu? Ëm, me performen po. Ka të bëjë me njeriu? Ës koncept Jo. Jo. Ja. Ka të bëj me njeriu, vetëm me një apo me një grup njerësh? Me një grup njerësh. Me shumë. Me shumë njerë. Është profesion. Jo. Jo. Ja. Ëh, uh, është një fjalë gjatë. Jo, ëm, um, okay, mesatarisht, po jo shumë e gjatë. Goca kujdes, Goca nuk keni përpyetjet e dhura. Mm. Nuk e keni gjetur fare se çfarë. Është njëherë, keni thënë në është një send, nuk është një send, nuk është një koncept, duket ja. është një profesion? Jo. Ka të bëj me njëriun? Sigurisht. O, pa njëriun nuk do të ishte. Është me sy të lirë. Është me sy po. Patjetër i ri. Është me sy të lirë, por nuk Kujdes, e prek. Kjo te pa njëriun, më kur e prek, e prek. Jo, nuk është kjo gjë. Po pa njëriun ose njerëzit nuk do të ishte. Nuk do të ishte. Pa njerëzit nuk do të ishte. Nuk do të ishte. Ço do të thosë është veprë e njeriu tjerë? Pa njëriun. Jo, është më shumë thash, hajmë ndimën. Një qytet. Një qytet, bravo Olta. Ëh, qyteti ku ne ndodhemi. Jo. Jo është afër Tiranës apo relativisht pranë Nëse do të thoshim në në Shqipëri, në Terme Global do ishte shumë afër Tiranës. Në Shqipëri është në Shqipëri po. Është në jug? Është bregdetar si qytet? Jo, as në jug as bregdetar nuk do thosha, bash në veri. Jo. Është në jug prej këtu po. Do të them mirë për nga jugu, po. Juglindja. Jo. Për nëjë se mështë të fiksollë të... Mështë të fiksollë të një të gjengë quda shikë. Vërë i përëndimi e... e tjere tjere tjere. Mm. Pilon Plan me K. <laughs> jo. Jo, Vajza... Kavaja për mëndojë, u nuk është kavaja, nuk është kavaja. Unë nga kur që e kishash... Jo, ja, nuk është kur që e kishash... Jo, nuk është kur që e kishash... Jo, nuk është kishash... Jo, nuk është kishash... Jo, nuk ësht Shum shum shum shum shum shum pak nga çka pa asur. Po. Tamë teknikisht ka zero zero banor më duim ne. Me është fillon me B? Jo. Jo. Berati po. Beratia. Jo, jo, jo. Po Berati ka banor së duash. Nuk e di, nuk e di. Na e bëri Beratin sekret? Po. Saranda jo. SK SK SK. Skarpari jo. Po. Skarpari. Me banorizmi. Po themi ka. Ti po thua se ka shumë pak. Po i hiqë fare. Hiç fare fare? Mhm. Shkojmë vetëm për ta vizituar. Mm. Oh, do të damë jashtë një ndim tjetër. Jo, është brenda detaj. Jo, jo, jo. Shkojmë për dasmë. Da. A ka vend ku mund të shkohet për Ah, A aplikacioni ja aplikacionin. Oke. A the lum vi. Bër foto e klipit. Faleminderit. Do të vijmë në një qytet pranë qytetit të Andrave. Oke. Okay. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hënonat Prende, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Këtë jam pjesët bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prentë Nga ora 7 dhe i në dhe This is Club FM Everybody Ej, mirë mëngjesi Mirë, mirë të keni ardhë mm -hmm. Dukon zeni gati Gati Athe e mishdashur mm -hmm. Ne e bëm sharatin ton mm -hmm. Apollonia ishte fjalla juaj Bravo. Bravo. Kerta 5-5-0 shvituase 2 biletave për në teatrën komptarës Paj që dojet familja të otë Aha mm -hmm. Je vini pa. Gozafia le u haat. Ja. Ja. Ësht sendiri. Jo. Ja. Është njerëj. Jo. Jo njerëj. Jo, send një njerëj nuk haat kafsh. Jo. No. Është no. dukuri? Ja. Koncept? Jeton? Tekniqis frem. Ja, ju e përjeton. E përjeton. Pra, është dancërs që ishte ajo çete tjerë? Nuk merr frymë. Nuk merr frymë. Nuk merr frymë, pra është është diçka që njeriu e përjeton. Po. Një ngjarje, një ngjarje në jetën e njeriu? Jo ngjarje. Teknikisht e përjeton. Jo ngjarje. Është, oh, fillon me oh, është si si si ditëlindja për shemb. Jo. Jo. Jo. Është është ose më mirë është një gjendje. Si, yeah. Është një gjendje. Bravo jeta pra. Një gjë tjetër tani. Një, një gjë që e përjeton njeriu. Po. Fillon me r, ieri. Përdoret dhe si epitet për disa njerëz të tjerë. Po. Për disa njerëz të tjerë. Ka të njëjtin kuptim, por përdoret dhe si epitet, është si, edhe një lloj gjendjeje. Si, për, për, ja. për shemb, çfarë po e? Tart. I, jo, jo, jo, jo. Mm. Gjendje, gjendje, alsi për shembull i i përgjumur për shembull. Mm. Pa. i më i mëri jo i më ja. si i mërzitur jo ja. gjendje mëfsësie nuk të shkakton mërzin do të thojam jo është ja. domethënë të, -të, të gjendit o... fillon me l të lumturia d jo jo Në, a, në ja. Është, ja. Turin, është, një gjendje kur je Altin, joi për gjumur, joi treguar, jomë me deri, fillomë me deri. Jo, joi treguar. Derë. Jo. Ah, po. A dianeci është, kardhemi luturin është gjendje e mirë, është një gjendje pozitive. Gjendje pozitive. Ne duam të, të, të, të jemi në këtë gjendje, sa më shpesh. Themi sa më shumë gjë. Hepas herë jemi në. Ne përpiqemi të jemi kështu. Sa kanë njerëz që janë kështu. Dhe prandaj ne i themi janë njerëz të tillë. Më le ta Me lumtur. Ja. Në luf, në luf. Po njerëzit e tillë janë vetë të lumtur. Njerëzit e tillë janë të lumtur. Po. Kur janë kështu janë të lumtur. Po, kur janë kështu. Kur janë <të> kështu pra janë njerëzit e lumtur. Si janë njerëzit e lumtur? Flori. Hë, më Lori, çfarë gjej? Njerëzit e lumtur. Po si janë? Janë me flok, me mjekër. Me mjekër. Do të thotë kesh mjekër dhe ti je i lumtur. Ja, me ndim. Ja. Hm. Flori. Po na e vë ndimorë. Se pse mos na hapësh? Ti fundja çunje. Po është pa barazit. Kjo është radio e çunave. Është pa barazit nëseron nëseron ash një gjendje e njeriu njeriu mund të jetë kështu mm -hmm. i tillë po e themi që njeriu është dhe kjo është kalajohet ky njeriu në gjendje edhe për gjendje është i lumtur ashtu pra. lumtur që njeriu është simpatik lundur, dhe dhe dhe dhe është i lumtur është truhëqës është është i bu i bu bu i bu ko i bu i bu i truhëqës jo jo ashtu ti do të thësh kështu para ti thësh një gjendje paqësore do thosh ajo Është më këtu tani dimë ndikuar shiu. Miçsor. Kur njeriu është miçsor. Mos bëj kopje Lori. Jo, jo. A më Lori? Është timon çokat, a? Jeri kave me diçka hynore që zi nga lart. Jo, jo. Same, of course you're same. Unë azaj ndim, më më ka shumë më sem. Është një gjendje e paqshme. Po dash. Oh, po. Paqsor. Jo, pra jo. Ndryshëti gjendjen e paqjt. Mund ta kembe gabim. Si e themi ndryshëti për gjendjen e paqjt? A ku është në paqe? Ku është rë? Vetëm se çfarë thonë? Unë pun thotë çfarë? Amam, mos bë kokë takëca. Çfarë çfarë? Që tani heri kam thënë herën e dytë thosh, fillon me rëthash. Nuk e thën Altin dhe më. Oh, futa koha. E luan si, si, me gënjeshtra. Ne kemi dëgjuar vetëm atë që filluan Uuuh, me gënjeshtra juva. Je rithash? E thash ç'i parë sepse doja të mira me Terezinë Lori, që më vihemi Tereza, s'e rë? Nuk e thërë. Mund ta kesh menduar, por për ta sa nuk e ke thën. Altini tani në 2, 3, 4 herë, ndonëse kemi ne qojë. Patfar. Oh, Mendova mështeluna. Mirë, oke. Okay. Dhe dgjoj ti mund ta kesh menduar, Di por nuk e ke. Si sa herë që flasun nuk e dgjoni ju. Jo, ja, jo, ja, por ti aj shumë ke folur oh, sa e ke dëgjuar ç'ke thënë. Durë gjumi. Mirë, faleminderit, i them. Oh, morr vesh. Fillon me rrethash. Faleminderit, fillon me rrethash. Mund ta dgjosh. Kur njeriu është të japë drejtrimin pastaj. <laughs> <dhugër, s> <laughs> U mendova mos ishte Leona aty. Atëri kërkojmë të falur Altinit që s'e kemi dëgjuarën. Po nuk e ka thënë pra. Nuk tha që jo. Vlerëdimi ti kërkojmë falje të gjithë. Për regjistrimin, më nuk ka. Po lëre të dihet mirë. Le ta vërtetojmë, e kemi dëgjuar. Ne u regjistrim ndim. Po të pranojmë gjykatse, po se pranojmë gjika. Varet është Mund të jetë montazh. <tok> Me shum i shumë gjasa është montajë A i gjitha bërë mirë të piesë <laughs> <laughs> O pa njëherë, Altin humbe prapë Një feshtë edhe si montajësherë, Altin <laughs> Një paljo montator <laughs> pa, E bukëra është ta Ta të gjoshë klipin basi e ka bërë Altini Gadi Futë do bien picover. Çi tek pyetja e parë, <gjartë> është një lloj gjendje no, që fillon me r. Fillon me r. Mbali mos, mos është gjë që fillon me r dhe është kur jo oce oce. Gje... <gjartë> Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna nëpërnte, në nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. pam pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hëna na të Premte nga ora 7 deri në 10 This is Club FM Unë jam Martinis nga Polliçani dhe të djej klubin e mëngjesit Mirëngjes, mirë se keni ardhur. Arshtojmë mëngjesit në Klave FM 104 edhe në ekranin e Klav TV-s. Hello, mëngjes. Unë jam Tekeni. Pasi jo. Të zieni Në duhem Ej, di gjojni mba këtë të të të në këtu no, O, të të të në këtu Gjështë ditë mendojnë që kom pëllasë për një të tëto oh, Së kom no. për një të tëto Jeri pas ka parë t'i këpra Ka parë unë t'i këpra Unë ka parë t'i këpra, por është rada i blendit Esh, loja Loja është zënë, uh, Jeri Nukë mm -hmm. theshë jo. zhë Po, e është to Kë parë t'i këpra <tas> Bëj moshu <tas> A tërë të... A bemutëllojen? Jepi një pra. Jepi prajë. A është femur? Uuuu... A që... Po kjoj të shpati? Istë a mirë ditëm. O bëja shaka... O bëja... O një një një një shaka... Për për për ishtës... Se tu ti ti ka i xurat për taktuar a o femur a mashkule... Për për për... Për për për... Për për... Për për për shurë... Kër e kem suar... Dijë E saks, sa, A, e saks, <laughs> këta heshti mi herë e për gjithmonë më mirë është femër Gota, gota, nuk është femër Më bjën kështë heri U do një herë A të herë është i lësë isë <laughs> Wow, shit <laughs> wow, <laughs> wow, wow <laughs> Do një herë, fati puto lajtë Ja, <laughs> <laughs> <laughs> <shus> fati puto <light>. lajtë <laughs> E, posë e më vendonë kë legën të niksho, edhe këtës të tolerojmë do E, posë e më vendonë kë legën të niksho, edhe këtës të tolerojmë do Nuk të fati, do atosha, do atosha, atosha, <laughs> starit, e dosha fat dy. Doja të dosha. Doja fatosha Fanti i fillestarit, më fal. Së ndoi jo. Dushon, ka qenë në vështirë Freudiane, më fal. Altin. Çfarë i ndodhi kolegu? E kam egzamonë, e kisha eksanditur <laughs> auto correct në fund. Mi korrektor automatik, <laughs> bëj manual. Atëre, atëre më falni. Atëre Altini më me shumë me shumë zotësim ishte, asoj ka qetur. Nuk dinë vetëm që s'ishte femër, atëre është ditë seri. Po, është sakt, vazhdo Altin. Është ministër. Wow. Mini është drejtësisë. Jamaj. Wow. A të shohim edhe emrin gele tani. Oh, e paparia. Kur do të themi që. Ti skosh ligim tjetër. A ti më duhet ta mbështesë atë, më fal ë. Po pse me Jolta se kupton një gjë njeriu, duhet ti të budallash kur gjën gjëra? Bravo Altes. Okej, atë kushe, kushe ka kaverna. Wow. Na na paparia. Nga tutaj fare. Po dĩgjaj, jemi që jemi, me që loja ime u, si thua, dreshin e qit. U u ushqyet sjerzit <laughs> nga Altini. Le të bëjm, le të bëjm të njëjtën lojë. Ngri edhe një herë. Po një tjetër. Po tani ka rradhë njëri, se okay. edhe njëri ka part oh, diku. Atë herën. Atë herën. Pikën e parë një vajz. Ja. Oh. Oh, po po. Deri vjerdim. Ti di dikush është? Është gazetar. Ja. <laughs> Okej. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, jiri, se momë më përqinë të themë, po t'i ke par një djallë, jiri Po, ëlta është <mysim> mbi 30 Pan është <mysim> aktor uh -uh. Ja Oke, okay, u dojtështë e olta pra një djallë mbi 30 kemi të rritani, jevi lori është shkrimtar jiri Po, lori okay. <mysim> okay. Bravo E gjithë të këtë jetër Bë, bë <mysim> Po po. Është mbi. Po po, është saktë. Është mbi po po. Just pres tani, është mbi 50 tier. Ja, lorje. A, nuk do të së gjetha. Unë ndukë se e gjetha. E kanë dhën blendin. Pra është 950. Po, është saktë. Faleminderit, faleminderit. Është vetëm fillimi. Ehm Mm. Pra është mbi 30 edhe nën 50 dhe është shkrimtar. Pa. Ka flok. Mm -mm. Jo. Oh. Ja. Ja. Oh, oh, unë jeta i fillon e me A. Bravo. A dhe B. A dhe e zoti më çka bë kuysa? Ja dhe B. Ë? Ja. Kush është a? a dhe B jamë? Ai më fal A dhe R se e natrove. Pa, bravo. Po mund të japësh ndihmë për ata që saka gjetur? Është Kosovar. Pa, bravo. Kemi pasur në studio. Nga Prishtina kemi pasur në studio. Kemë edhe një libër aty më duket aty. Z Z Z Z. Ai libri me Mirimand. Si kamu këtu aty në studio. E. Të dyja lojërat. I zgrelaj. Na boni për papici cigares. Po njëlori sipopim cigaren e? Lori çet solori. Mu më zor e prestë lojë. Kjo ka shumë lojëa e lorit të fali. Kemi zigzagdemi se zyra aty. Jo bash. Kam thënë që atyre. Nambush nëntek dalin brejas aty. Kam konjak sa do tuash, ver po ashtu. Ah, jo ajo Ajem... ajo është për ajo është për përfituesin. Përfituesin atë për për nuk engasim, pasaj që shush, shush, e ngasim ne. Do them pas saqë pim konjakun e sundërbeut. Kam një shishe ti mëna. Që s'është i keq uh, me shërave. I don't want to miss a thing. Urdhëro? Aha. Kënd në kënd. Ne pas kanë gjetur. Ej, prej uh, prej ditës djeshme kishim një klip miqës dashur që ka uh, të bëjme me me kriptimin e një titull mm -hmm. titul i këngës. Ne marrim një titull këngë dhe pastaj mundohemi që mbi këtë të ngrejmë një një sketch të vogël, një situatë, në mënyrë që ju të zbuloni se cili është titulli i kësaj. Dhe janë këngë të huaja, këngë të njohura përgjithsisht, siç ishte kjo jona, dhe ne krijojmë situatën kur Altini është një elfi i shkurtër dhe qellon në stadium Mbrapa Lorit, i cili qellon të ketë kokën në formë televizori të madhë, kështu që kombinuar këto dy gjëra, elfi i shkurtër me Lorin kokë televizorin. Është bë shumë e pamundur që të shikojë ndeshin. Elfis kurrë që nuk do të mbasi asgjë. Po, nuk do të mbasi ndeshin. Pra, do të vazhdimisht Florit. Jepini për ha. O kokë madh hiqë kokën. Gol! Mos. O gel, të lutem, të lutem largo më pak se humba gjithë veshin. Ne kemos të na na të shkojmë. Hiqur gardh këtu më zotri. Vetëm grindet më. Po çati për kokën. Ne kemi kërmë dhe prap nuk e shoh fare ndeshin. Ne do të humbas asgjë. Ba më janë tani. Ojta çfarë thon? ta thash pra i don't want to miss it think ta, ta e ka thash pra të thënë Yuxhini i pari Eugenie. 072 i mbaron numri fiton një dhuratë nga Electronic Land. Qose ti doje të më nxjerrësh mua keq mund thuash, të thuash ta thash një herë ne vazhdimisht ne ke prasysh po, jo, ose jo, thjesht me... apo për ty bësh sikur s'mange thënë një herë. Oh, mir. Bo, varë, si që, a, a, të të mirë. Po okay, varet se nëse na të razo më nxjerrë mirë. Okej, Mariana ka thënë Rehat 716 i mbaron numri fiton dy bileta për teatrin kombëtar. Bravo Alta, shumë mirë e ke. Tjetër? Tjetër ha? Atër ti kishe par Uli më njënë oh, Bravo, bravo oh, E visi 015 i baronumri fiton 2 bileta për nësë Ate, që të nësi largohem mitematikës I don't want to miss a per thing është kënga Elfi voglë altin nuk donë dhe të mbisa Së një detaj nga ndeshja Donë dhe të shikondë një që shkabu Lori ko këtërori nuk e lejon të <laughs> E ti dujë kësaj kënge Për këtyre në Shqipë dhe thot Nuk duat të mbasa zhë <laughs> Nga Aeros Në klubin e mqesi të Valet e Krab FM Ka shënë edhe një film kam përshype në unë Kjo është në Armageddon, um, Armageddon, në Armageddon. Ta një orë është 9, 23 minuta Dhe ju jeni me Valet e Radius Krab FM në 100.4 I could stay awake Just to hear you breathing While you smile while you are sleeping While you're far away I could spend my life in this sweet surrender I could steal last this moment forever where a moment spent with you is a moment at joy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 kam pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hënonat Prrente nga ora 7 deri në 10 this is club fm Se, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk e pyetoj nuk e di nëse ndodhe kundërta për shemb ç'po imagjinoj një rast për shembun si. që që të ketë altini një një aferë ket një jo jo një aferë altin ke sh një çështje në lëojkat ke sh një, një nevojë në lëojkat edhe të pa lypë gjyqtare edhe të ta lypë një gjyqtare Do të të gjithë djalmë. Ai thotë do të filloj të them. Imagjinoj domethënë, sa, ai otro dia, le ta hace mi niño. Zonj e pjekur, domethënë. Sigurisht. Gjyqtarët kështu janë. Do të jetë gjithë ky djalmë thotë. Ti mund ta fitosh te gjyj. Është ke vendor. Po se arrojmë, ne seriojmë, nuk është problem. Unë mua mambush syrin totaj. Unë, haja, diskatet, nuk ka problem, është shumë i hapur. Me kë duhet të flasun ti them, sidomos me mua të flasësh. Direkt me mua. Unë jam personi. Mund ta bësh ti hola një gjokancë të pjekur, se unë s'kam iden se çfarë çfarë do thoshte një çerdhozoshi një grua që shikon një një gjah një një pre. E ke parasysh njësoj si gjyqtari, duhet të jetë njësoj si ai gjyqtari e shikon ato femrën e thotë unë do ta kap këtë, sepse sepse unë jam gjyqtari, jam pritar gjykate dhe un mundem. Jetën e qoje edhe ti me me një dialë, sikosh se sa absurde do duket. A mund të rogasësh pak në zonën timaltin? Nëse një ditë do të rreth. Urdroni. Përshëndetje. Për shëndetje Si të shkoj halë i gjyëgjit, zonjë, se A, me ndovaj gjatë, me ndovaj pa, gjatë, zotri pa. Ka një zhidhje, ka një zhidhje për ty Pa tjetër, mund më thuash, se me zhidhje për pres Po, është një qështje delikate Duhet të Naturisht, pëndaj edhe, edhe dhe dhe Besoj e kupton që mm. E ti si është punë, tjetë është A, përdo pak E ti si është punë Po, zër, ju, e pësë ndryshoj Po do ta kuftosh prandaj. Duhet ndriçojësi seri juaj djalosh. Nëse mund të ndriçojësi zërin dërgjes. Ti për dëgjimin altinitun do të oltës. Do të dish të drerin në dhëtat e fë. Jan pak çështë delicate, prandaj do ta afrohesh, nuk nuk mund të flasim dhëti deri. Falenderoj, falendërit, mirë jemi. Kam karikën time. Okej, atëherë nuk ka zgjidhje prandaj nëse ti nuk afrohesh pran meje. Po çë po çan të gjëra. Çë të bjer çekici, aty duhet të bjer çekici. Pa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 That I know When it gets hard You know it can get hard sometimes It is the only thing That makes us feel alive We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves We are alive and never close us hearts and never broken times forever flows as you still remember just so you can keep me it's so the power in your wits chains holding you close it's 6th street, hearing you whisper through the phone Wait for me to come home Këto janë pjesët bëtë mirët e javës, nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prente, nga ora 7 dhe i në dhe This is Club FM Do t'ka përdore dhe do t'fusë një dhëmë tjeder Mësë lëbisë, oke okay. Njëmë të Ullu të Të hapësut A, shto Rea Tho, ajte një dhe ju të tjerët. Oh, ja ku oh, jemi. Se kush pas ka të parë dikë... Dua ta fitoj këtë gjithë. Po, ti jetë se kush. Kini parë nësysh që... <laughs> Dua ta fitoj këtë gjithë. Uh, kam parë njerës apër një vitë. Oh. Kështë Paske që... Pas ke i shanë varë. Unë mund t'i dikë figura si Alfred Mojësiu këshu. <laughs> e e pash Alfred Mojësiu në ishë presidentin... Uh, Do të djeg në një tjetër? Ja, yeah, ma si Turian Huston, e doxëa E doxëa Po dishm edhe një gjithë tretë edhe Henry Cillin Ok Ta doxëa Me kaj që e dom Ok <laughs> Po, unë më ndoj që dhe mjaftu është Ta e doxëa unë Do të hem a, kam ax mm. Arsenal Sa mund të edhe dhe një bët fi dërvish oh. Ta djeg Po oh. Gjeda lut Jojo <laughs> <So. Yeah>, jo. <laughs> Po shka të pas të... plot në vizionit <laughs> Popra Një <laughs> um, se materëm Ata dijen, mishem, mishem. Ja nuk po djegim, mos. Ja, elo na kaq. Mirë, iseqon në ndjeshmë zjar. Po. Është mirë, meqë është me zjar atë. Falënderata. Falënderata. Ka alergji ti me ta. Sa, ja, s'u nuk do djegim. Tani, ë uh, Jeri fillon. Është mashkull? Ë Bravo Jeri. Të lund. Është mbi 40? Bravo Jeri. Wow. Ua. <laughs> <laughs> mos më emociono alda. Ë um, është i gjatë Bravo ieri wow A më ta kujdes <laughs> savas Është 9.50 Gabove ieri Ë oh, jo mi ieri jo pse e bëre këtë Gabove ieri Uroj që Lori ta gjejë sa po shpesh shumë Është, sh, është shkrimtar Jo Alti Wow oh. Holta këngëtar Jo rradha për ty Lori Terezi Fituen si i përbindshëm <laughs> <zë> me kësaj loje <laughs> Hey <laughs> dëgjues nëse ju e dini Ose, Gjeni, përmes pyytjeve se kë kam parë unë, dje, ju mund të adërgoni e emrin në 069 20 7222. Lori mund bësh të qarë dolloj pyytje është duash. Ju bën një sako një pyytje vetëm se kë mund të kem parë unë dhe qarë është, po kanë të bëjnë rëthanat, kanë me QEP, SEP, ishte i Pam. veshur ishte, i shveshur ishte, e ku pëtonë, qita këto kanë të bëjnë, mund të bën i pyytje mm, mm, mm, okay. qëroditëse. Dekord, e ka këtë dolloj e... A bukurim të, të shoqer. Se mundi, apo don kur është një femër për shkakun, mund ashum mund të jesh sa sta e mirë është. Ah, hmm. Po mundojmë. Lorka? Ji e Lori. Ëh, uh, ësh politikan? Jo ja, Lori. Mos. Doaj jë Lori. Mos. Ja edhe njëra tek Ieri. <laughs> po përpishesh. Po përpishesh. Ës burri monçur. No, wow. Okej, okay, kemi bëmi prej menstruaj. Do të shiko tani gjëra. Jeri. Më fal, s'mërdhi për të qeshur, po ka një çë, <laughs> un, un, un, si ja. unë ta shiko, pra. nuk mund. Tash ju e shihmë mëson në mosh. Tash i ke, që lojzoje gjithsej. Okej, vazhdo. Të lumturoj kur e pe? Më lumturoj kur e pa. Do të thon të dha një ditë si të mirë. Shumë të mirë. Një ditë ve diçka domos. E kujdesme pyetjet, a? Kujdesme pyetjet, nuk është. A u shpërkthyes? Ja, ja. Of. Shpare, po po. Çfarë? Po aty që po ajo më erdhi. Ky është Ai di shumë mirë çu thuaja, po s'është okay. për këtë. Okej. Ësht oritolog. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Nuk është oritolog. Kujdes, kjo. Poli glot, jo. Pra kemi deri tani një mashkull, mbi 150, 150 i gjatë, i fortë. Gjat, mm, I fortë tham, po? Apo. Ultaje bi ulta, mos e mos e var lojën. Është me bark të madh. <laughs> është me bark të madh, po. Pra ose bardher. Ne jeni francezë. Sa sa fjalë, nuk mund të them pa fjalë si bardher. Dhe do të vonohem. Okej, më lejoni. Jo, një sekondë. Unë do të karakterizoj, unë mund të thash, unë do të bëja me shenj që është trupi i madh, një trup i madh. Melet, nga një lloj, një lloj etikës, unë do të gjej. E po ty mbaj të duart, unë mbaj të lart. Është i ushqyer mirë. Sik më lart duart. Po po, do të thoshë në një epitet të thëdur. Thehet loja e gardinis, që thaash i ushqyer mirë dhe ka të drejtë. Bravo, e ka Lori E ka Lori, ta një pa Lori, ha Lori Si ke një qëtë profesionin Lori, kam parë një njeri që është i ushjurë mirë është i gjatë, është i madë Dhe Kaqë Lori është businessman Ja Unë duke të se e gjeta Ja O Jeri Unë kam i delë më të Gjeni profesionin Gjeni digju, Jeri Ka qenë, thoi, ka qenë <laughs> <Sa i keq. laughs> jo, diçka. Tham uh, e bën pyetjen që nuk është nuk merret me politikë. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nuk uh, nuk merret me politikë, jo. Uh, Politika merret me të. Politika merret mm. me të. Po ky më parë është marrë me politikë? Jo. Jo, asnjëherë. Jo. Mi fillon emri me A. Bravo tim. Mos. Me A. Bravo tim. Është prodhues. Ja, po të prodhues, po të prodhuesëm. Çfarë do të thotë? Vim djesh i ushqyer mirë dhe tani edhe që i fillon emri me, me A. Ah, Okej. Okay, ka din profesionin. Ka qen guvernatori bankës. Bravo. Oo! Oh, <laughs> kjo sigurisht e kamën kjo kur akput. Okay. Se kishte gjeti Lori Uri me zemër. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM.